Ez itt a Clickplay 109. hatásra, kréktől megint megijedtem. Én vagyok neurodicsőség, és itt aki megkül is megijedt mellett. Igen, én, én, én, én, én, én is most. Múltkor nem ilyen hangja volt, de szerintem ez minden podcast kezd meg megbeszéljük. Igen, és meg kezd unalmas lenni. Így van. Hát, szóval neki egy krék is mégiscsak felvétel van. Mondjuk tudja, hogy ő fel. Na mindegy. Na, most beszélj másról meg konkrétan, itt lehet, hogy podcast történelmi dolog lesz, ugyanis lehet, hogy te élőadásban fogsz elpatkolni. Na lehet. Most kicsit, kicsit rottyom vagyok, mert. Azért reméljük erre nem kerül sor. Én Azért... nem az az ember vagyok, aki takarítása termett, és a por megöl. És most jelenleg messzem a levegőt. A por az egyetlen dolog szerintem a világon, a, ami senkit se szeret. Tehát mindenkit szivat orvaszájba, és a gépeket is, tehát hogy nem csak az embereket, hanem még a tárgyakat is megszivat. Kipucoltam a gépet is, úgyhogy őt már nem szivatja annyira. Bár nem mindenhol a fértem be rendesen, mert az a baj ezzel a, ezzel a backplate nélküli hogy ha azon van egy kis por, akkor most dönthetsz, hogy ez a por ott marad, vagy esetleg letörölsz róla pár csippet is, vagy ilyen kis kiálló kis bizbaszt, mert úgy... Ja, mert te rongyal törlöd? Hát te így por sz amit tudok, onnan nem sok mindent lehet. Ja, hát igen, igen, területe, persze, azt nem, nem lehet. Na mindegy, ezt írjátok le, hogy pucogj. Én, amúgy egy nagyon jó tipp, uh, izé, uh, na most jöttne, kompresszorra, kiviszed a szabadba, és kompresszor, de ne nagyon közelről, mert az néha elég erős, és akkor valami gondot csinálja, egy kicsit távol, olyan. menetet fúj vele? Igen, hát a, a, ja, igen, tehát ne teljesen rád de egy olyan 10-20 centiről, hogy végigfújatott körbe körbe, hogy leveszed az oldalát, kín a szabadba, és az úgy tökéletes. És még talán te dög lesz meg. Van, aki sűrített levegővel szokta. Hát az végig is majdnem ugyanaz. Na, ilyen, ilyen beszélgetést láttam. Túl sokat költ sűrített levegőre, úgy volt, hogy vesz egy kompresszort, és akkor, <gül> és akkor hogy erre a célra, hogy legyen. Kompresszor az jó amúgy. Meg, hát, meg tényleg amúgy lehet venni, lehet venni ilyen, ilyen palackozott sűrített levegő, direkt ilyen, ilyen billentyűzett tisztítás, Aha. meg ilyen számítógép. Azt hiszem, ilyen szokott lenni. Most meg nem mondom, milyen árban, tehát lehet, hogy rovatul nem éri meg, és lehet, hogy egyszerűbb az, hogyha neki állsz fújni, de valami tüdőből, azt nem ki tudja. Vagy valami pumpával, tudod. A a ilyen ilyen láppump, mivel a marspacokat szokták felfújni. Szóval teszed, és akkor így pumpálod, és akkor nagyjából az is az. az Jó, a néz ki meg minden, de... Hát az úton nem látja senki. Hát, így van. Vagy a teraszon. De most egyre kipucoltam a proci is mindent. Videókártyát ennyire nem szettem ki. Úgyhogy ez nem tudom, reméljük bírja. Az annyira nem melegszik. Bízunk be. És hát reméljük, hogy túlélem azért a nagy takarítást. Meg a nagy átmakolását mindennek, mert a VR-nek kell a hely. Most lett egy kicsit hát, ilyen helyhaték menyebb lett a szobán? Reméljük. Meg hát reméljük, hogy túlélem. <kül> És hát rögtön kezdünk egy szomorú hírrel, hogy így bele is csapjunk. A Teltél Game nem csinálta meg. Vagy ő nem érte túl. Sajnos. Nem. Igen, sajnos. Ez nem, nem annyira új hír, mert már ezt múlt héten is tudtuk volna, csak ugye múlt héten nem volt adás, és azért így raktuk, hogy megemlékezzünk róluk. Most olyan tapnyos a tapnyos a hogy sírtam volna. Ne, amúgy meg is érdemelnék egy kicsit, bár őszintén szólva. Ad. lehet, hogy az volt a legnagyobb bajuk, hogy mindig beígérték, hogy hatalmas döntéseket hozhatsz, és aztán ezek a hatalmas döntések csak nem akartak eljönni, meg, meg ugye az újrajátszhatóság az, az, az nem volt a legjobb. Hát az egyáltalán nem volt. Meg igazából az összes játék ilyen a választási illúziója volt, hogy te mindegy, mit csináltál, mert a végén úgyis az lett. Igen, tehát nagyon sokszor lehetett olyat csinálni, hogy például lehetett a kontrollert, és csak nézted, és ugye mivel idő ment, Hogyha nem quicktime time voltak, hanem történetválasztási lehetőségek, ott mindig volt olyan lehetőség, hogy csöndbe maradsz, és az pörgött tovább. Tehát, hogyha nem quicktime time hát is voltak, a meg És A Hát annyi, hogy hát kiátszotta, úgyhogy innentől kezdve így is meg lehetett oldani. Én egy kicsit sajnálom őket. Mondjuk én a Walking dead az első részénél már így meguntam, mert ott, ott volt olyan, hogy adott egy döntést, hogy akkor, na, kinek segítesz? És tök mindegy, hogy te melyiket választod, a másik biztos, hogy meghal. És gondolom, ilyen volt az egész walking, végig. Hát egy kicsit, még volt benne egy-két fordulat, de szerintem pont, a, pont az első évad volt a legjobb. A, az utolsóval nem játszottam, az ugye most az nincs is befejezve, a második résznél van, bár elméletileg valahogyan ki akarják pénzelni a dolgot, hogy, hogy legalább azt összehegesszék. Sőt, én olyan pletykát is hallottam, hogy a Netflix nem akarja hagyni, mert egy Stranger Things-es játékról is volt igen, pletyka, igen, igen, igen. és hogy azt sem akarják van. beszni hagyni. Hát aztán majd meglátjuk, hogy hogy sikerül. Viszont én az a, a dolog a... volt, azért, ott azért látszik rajta, hogy, hogy elég sok munka van még ez a Stranger things mert olyan, olyan üveges tekintetűek voltak a karakterek benne. És az a baj, hogy ugye oké, okay, hogy múlt heti hír, hogy megszűnt, viszont azóta rengeteg infó kiderült, és, és hogyha ezeket így átnyál az az ember, akkor, akkor talán nem is csodálkozik, hogy, hogy tényleg csődbe ment, és, és megszűnik, mert, mert több mint kétszázan dolgoztak a cégnél, és szinte semmelyik játékok nem volt profit, tehát nem termelt profitot, mindegyik veszteséges volt valamilyen szinten, és hiába szerezték meg a licenceket, egyszerűen nem vették meg annyira a játékokat, hogy az megérjenek. nekik, vagy ugye túl sokan dolgoztak a cégben is elvitte a pénzt. Egyedül a Walking dead mondták, hogy az, igen, az hozott igen. profitot, a Batman az kifejezetten ráfizetés volt nekik, az nem jött be. Tehát azért zárt be végül, mert elfogyott a pénz. Igen, igen, meg úgy, ez várható volt, mert azt mondták, hogy előzőleg már egy-két hete volt olyan, hogy 250 ember, vagy de 260 ember dolgozott ott, és akkor egyik nap a, egyik napra a másikra azt mondták 200 embernek, hogy ti már egy dolgozni, és utána még húzták egy-két hétig, de hát már akkor várható volt. Tehát ezt már egy hónapja legykálták ilyen körökben, hogy, hogy itt valószínűleg a teltének messzeltek, és hát sajnos végül is, végül be is igazolódott. Úgyhogy én mondjuk szerettem, tehát én például a, a border es játékot, én azt nagyon szerettem. Az nagyon jó. A Batman-en még nem játszottam, mert... Nem, hogy neki... nem ott is volt. Igen, igen, a Wolf is egész jó volt, szerintem az a, az a, a mesés képregényes dologból, ami készült. Na, a, az, az, az is, az is jó. A leg, legérdekesebb, hogy, hogy így hirtelen így a derültékből. Igen, én, igen. Annyira, annyira hirtelen a derültékből, hogy én úgy hattam, hogy voltak emberek, akik mostanában költöztek a cég közelébe, hogy ott dolgoznak, ilyen pár hete. És így egyszer csak így, hopp, mégse. És így oda költözött azért, hogy itt dolgozzon, és így egyszer csak így, így kihúzták a lábával a talajt. Ezért az elég durva lehet. Igen, igen. Ráadásul úgy, hogyha mondjuk a vezetőség ezt tudta, és, és nem mondta azt, hogy ne gyere ide ide. Azért belelátvúztak, hogy mennyi pénz van. Jó, lehet, hogy még arra számítottak, hogy valahonnan tudnak szerezni. Hát, vagy lehet, hogy nem akarták azt, hogy idő előtt robbanjon a bomba. Lehet, hogy próbálták húzni, ameddig lehetne. Ugye az emberekben sokszor van ilyen, hogy hogy. Így szépen a szőnyeg alá söpröd, aztán majd lesz valahogy is, lehet, hogy jó jöjjön ki belőle. Általában Roaton nem jössz ki belőle jól. Jó, még a Netflix ezre így... hónap alá nyúl. Hát a... igen, de a netflix az nem fogja kipénzelni az egészet. Tehát ők a strange elők meg megcsinálják, aztán onnantól kezdve szerintem őket nem érdekli. Meg hát az is kell ember, és most eléggé észére keresztettek el, mindenkit. Nem? Igen, igen. Bár mondjuk azt lehetünk képzelni, hogy a Netflix összehoz valami kisebb ilyen fejlesztőgárdát, mert a, hogyha megszerzi a jogokat, azért az meg a meg az ilyen dolgok már félig el vannak készítve. Tehát már, már elkezdtek rajta dolgozni, hogy az mm. nem menjen kárba. A netflix már az is durva, hogy sorozatokat gyárt. Hogy lehet, hogy a Netflix-el lesz majd elérhető jön. amúgy. Egy ilyen azok is csinálnak egy ilyen Steam-szerű Origines Ubisoftos os fost, tehát tényleg tök jó lesz már nekünk. Még egy kliens. Igen, tényleg. Még valami, a amit nem törötök a keresztül csak. Ja, tényleg a tv Még ezt a játékot például pont lehet TV-n keres de a régi időben, amikor itt célzod a tévétávirányítóval, hogy melyik választ nyomod be meg ilyenek. Amit a teletexten tudod? Igen, hogy igen, igen. Volt egy három színű gombot, lehetett nyomkorászni, és akkor így arra az oldalra lapozott. Uh, volt mondjuk azt, nem azt nem mondjuk ezzel a QuickTime-eventet, nem is. tudom, hogy hogy meg, tehát Hogy itt de játszottál így... a játékkal, a texten? Én még nagyon régen, azt hiszem. Hú, uh, Ratyi volt, basszus. Hát persze, hogy volt, hát. <laughs> Jó, de akkoriban nem volt más. Tehát úgy mondom, hogy nem volt akkor a konkurencia, hogy is a többivel. Hát azért legalábbis amikor én játszottam konzolok, vele. Akkor is voltak már konzolok, meg PC gaming, meg minden. Jó, amikor én játszottam vele, akkor azt hiszem még a még pc sem volt, ha minden Igen. igaz. És, és a, abba az évvelett meg az első Pentium 2-esünk 3DFX kártyával az, az nagyon durva volt. Ez hát jó rég volt. Hát nem mostanában. Nekem szerintem előbb volt számítógép, mint egy teletextes tévével szarakodtam hol, <gül> Úgyhogy na mindegy, hogy kanyarodtunk a teletextre. Hát, hogy abba is körülbelül annyi döntési van, mint a teleteját. Na jó, ez egy kicsit erős volt, és ezt, <gül> ezt, ezt <gül> visszaszívom. De sokkal jobb De, igen. a teletext. Nem, a, nem, a Igen. <gül> nem, jó, mindegy. <gül> Egyébként jól csinálták, és nem is értem, hogy hogy fogyott el a pénz, mert Konkrétan volt nekik egy játékmotor, és arra ráhúztak mindenféle licenssel, kb. ugyanazt a fókabört. Igen. És annyi, hogy Ráhúzták, jó Tyósztorit tudtak írni. Igen, hogy jó sztorit tudtak írni. Ez, ez volt az előnyük. Tehát ehhez nagyon értettek. Mondjuk azt nem tudom, a sztorit, azt az teljesen, egész szépen ők írták, nem kaptak valamit a cég? Hát ők kaptak alapot, de szerintem a, tehát ilyen párbeszédek, vagy az ilyen mellék dolgok, azokat ők egészítették ki. Tehát azt hiszem, a, például a Walking Deb-ben is van ez a képregényes rész, bár ha minden igaz, akkor egy-két szereplőt ők találtak ki, meg a wolfgang is. Tehát már a képregény az már kész volt, csak egy-két dolgot így változtattak rajta. De például a Batman-nél azt ők találtak ki az egészet. Hogy azt nem tudom mennyire. Lett, meg, nem a, nem tudom. meg a Borderlands-nél is például. a Batman bukott annyira jól nem lehetett. Mert ott is voltak technikai problémák a megjelenésnél. Igen, vagy, hogy... igen tehát ott, ott akadt meg, meg FPS problémák voltak az egészen. És egy ilyen játéknál azért az durva. Tehát az úgy, hogy hogy ez már új grafikus motorral fog menni minden, közben rohadtul, tehát csak csinosították az eredetit, és akkor még, még nem is futott jól. Tehát ezt a... biztosan, biztosan az Activision áll a háttérben. Biztosan Mondjuk lehet, hogy ők, ők intézték el neki az egészet. Mindegy. Azért kár értük. Így van. Ugye jogokkal meg mi, mi lesz? Most az, az is durva, hogy Konkrétan a legutolsó év nem tudja befejezni a voking Igen. És mondjuk ez az, azért érdekes, mert, mert hogyha tényleg nem tudják befejezni a kopédium, mi lesz azokkal, akik előre megvették az összeset? Hát ja, ja, ja mert azért epizódikus, és ugye meg lehetett lenni egyben. De hát nem is feltétlen a pénz, hanem mondjuk most, most képzelj el egy rajongót, aki tényleg várja, hogy vége legyen, és Igen. kiátsza, és, és, és hogy rájöjjön, hogy mi a sztorinak a befejezése, mert ugye ez lett volna az utolsó, tehát itt meg a többieknek, ez zárul a sztoria, és nem kapja meg. Tehát, hogy ez még lehet, hogy idegesít. Jó, hogy összehozották volna, nem tudom. Igen, igen. Mondjuk, Legalább egy pár emberrel, vagy nem az jó tett volna, hogyha csináltak volna egy Humble Monthly, mert nem monthly hanem egy a Humble Bundle, ahol az ő játékaikkal hát van. De volt ilyen. Hát de mostanában volt. Hát én, én akkor húztam be a től a, a második Walking Dead szezont, meg a Batman-t, meg a, a Jurassic Parkot, meg a Wolf Among is. De az nem mostanában volt, még egy éve, köből. Ez nem mostanában volt. Azt mondja, hogy mondjuk abból eladtak 188482 Jó, mondjuk az a baj, hogy azon szerintem sok hasznot nem volt. Hát lehet. Tehát még hogyha a legnagyobb csomagot is veszik meg, hát... Mindegy, én tényleg sajnálom őket, de hát ez az, az életrendje. Néha van, amelyik csapat elbukik. És az a baj, hogy nem csak ők az egyetlenek mostanában, akik le, lehúzzák a rolót. Na, mesélj előre erről a másik rolóról. Hát, úgy. hanem a Weystar fejlesztői is mondták, hogy hát vége az egésznek, a szervereket hamarosan lelövik. Amúgy én játszottam vele annak idején, amikor free to play lett, mert ez, ez először havi fizetősbe indult, ilyen science fiction MMORPG. És hát azt, azt a... róla valamikor? Igen, igen, amikor free, free lett, igen. És ugye a fizetős sem rendszer az a Vovon WoW kívül senkinek nem ment, és valószínűleg már nem is fog soha az életben. Ők erre rájöttek, benyomtak freetop és amúgy tök jó játék, jól össze van rakva meg minden, de valahogyan ne, nem, nem tudom. Tehát annyira telített a piac, és annyira sokan vannak, hogy nehéz kitűnni a tömegből, még úgy is, hogyha mondjuk Science Fiction választasz, ami azért elég ritka. Mert a, ha minden igaz, akkor a Star Wars Old Republicon kívül én most egyetlen egy olyan emót nem tudok felsorolni, amiben science fiction van benne. Nem raktak bele Battle royale az volt a royale. Ja, hát mondjuk lehet, hogy a Battle royale Bár szerintem az... ezen már se segített volna. Tehát, a lootboxokat már arról lemaradtak. Így van. Minden királyuk szállt a lootboxokról. Kicsi én kicsit Sokat nem játszottam vele, egy pár órán van menni, azt, azt ugye élveztem, de valami én is félre raktam, tehát azért volt grindolás benne, ahogy visszaemlékszem, elég rendesen. Egyébként az azért durva, mert most nézem a Steam adatlapját a játéknak, és itt ilyen nagyon pozitív, meg többnyire pozitív értékelések. Tehát. Igen, mindenki szerette, tehát hogy a, a, a, azok is szerették, akik annak idején megvették, és fizették érte a havidíjat, és, és minden kritika szinte jókat mondott róla, meg, meg ilyenek. Egyszerűen csak Hát lehet, hogy elfogyott a játékos bázis. Jöttek tényleg elvitt a PUBG, a Fortnite, meg a nem tudom, micsoda is. <gül> mmo, MMO nagyon nehéz elszívni a, a játékoknak, a játékosokat mert másra. Hát, hogyha mondjuk már két haverod elmegy a játszónak, akkor már lehet, hogy te is megnézed. Vagy mondjuk például, lehet, hogy a, jó, mondjuk az most pont rossz példa az Age of Conan, mert az is ilyen MMO-szerű, de az például élős, és lehet, hogy sokan már erre vártak, hogy ilyen MMO-szerű game géppel játszanak, ne csak egy sima, ilyen régi vágású MMO-val. Nem tudom, hogy én az játékos sosem játszottam, nem próbáltam ki, nem vagyok az a most már nem is nagyon van értelme kipróbálni. Hát igen, most még egy-két hétig, vagy egy-két napig megy, azt hiszem, itt a felvételi időpontjában a szerver ilyen nagy jambori lesz, összeírták, vagy a fejlesztők szóltak, hogy nyugodtan jöjjenek, minél többen legyünk a végén, az utolsó leállításnál, meg ilyenek, és akkor mindenkinek ingyen osztogatnak dolgokat a játékban arra pár percre, másodpercre. Aha. De hát, ugye, hát, az már sok értelme egy. nincsen. Ez olyan, mint a. A lobbykársznél volt, hogy jó, free to play lesz. Igen, igen, igen. Tök igen. Jó, vittől. Egy-két hónap múlva beszéljük a picsába az egészet. Hát, jó, mondjuk ez azért többet működött, azt hiszem, mert ez egy-két éve már ment free to play-nek. Hogy, hogy ez nem az volt, hogy az utolsó pillanatban benyomták egy héter a leállításért, hogy free to play, hanem itt tényleg azért nyomták, de hát sajnos ennyi volt benne. Nem jött be nekik az üzleti modell. Hát nem nagyon. Mondjuk abból is az van, hogy lehet jól csinálni, meg lehet rosszul is. És éve hát igen. Is, igen csinálták rosszul, hogy amúgy népszerű volt, bejött az embereknek, de úgy látszik, nem jött elég pénzbe belőle. Igen, lehet, hogy nem adtak elég skin-t meg ilyen hülyeségeket. Igen, meg azért a free-to-play MMO-nak az, az alap, hogy a rohadt nagy tömeget be kell vonzania, amiből páron fizetnek, és akkor azok eltartják a játékot. Igen, hát igen. Minél nagyobb tömegből nagyobb esély van, hogy olyanok kerülnek elő, akik fizetnek kell megjelennek a bárnák is, akik sokat fizetnek benne, Hát lehet, hogy ezek itt nem jöttek nagyon. Nem mondjuk, mondjuk az, hogyha például egy játékgránydolós, az nem is feltétlen baj, mert mondjuk itt van példának a Warframe, ami... A ami... Destiny 2. Vagy a desz... Jó, de most ingyenesekről gondoltam. De jó, vehetjük a Destiny 2-t is, tehát, hogy... Ráadásul a 2 de... rá nekem csak a Destiny 2 <gül> Jó, mert nem wallframe ez. De például az is, hogy ingyenes, és olyan tömegeket vonzott be az utóbbi egy-két évben, hogy az valami elképesztő. És hogy honnan indult az a játék, hihetetlen, és hogy, és hogy meddig vitte, és hogy annak még nem, itt, nem ez a plafon. Tehát, hogy én még látok abban a játékban bőven olyan dolgokat, hogy nem igaz, most is olyan frissítéseket ígértek be hozzá, hogy hihetetlen, és úgy csinálják meg a mikrotranzakciós részt, hogy aki ingyenes, az is el tudja érni, viszont viszont olyan árakkal dolgoznak, hogy hát oké, ráköltöd azt a pár száz forintot, vagy pár ezer forintot. Nem érzem magad rosszul tőle. Amikor úgy adnak el dolgokat, hogy hát, ez nem sok tudod, azt befizeted, most ez nem számít, érted? Csak azt elhajlsz egy pár hónap után, hogy már ráköltötted a triplásját. Igen, Én. igen. Mondjuk elég idegesítő tud lenni. De na, no, ez, ez, ez, hát ez a dolguk. Mondjuk, hogy tehát a marketingeseknek, meg a piárosoknak ezt kell megoldani, hogy elkösd a pénzedet. És akkor azt mondod, hogy nem költesz játékra, mert nagyon drágák, és akkor egy hónapban meg mondjuk lehet, hogy 200 dollár beleversz a Warframe-be. De a bf 5 meg nem veszed meg 60 euróért. Mert mi? az meg drága. Hát jó, hát van ilyen felfogás is, persze. Én mondjuk free-to-play játékban nem szoktam nagyon költeni. Hát én is csak nagyon ritkán hogyha ha látom értelmét annak, amit veszek, meg, meg ilyen. Például a szájba vettem izéket, ilyen stestebeket, hogy tudjak árulni piacon, amikor még nagyon rá voltam függve. De például azt nem bántam meg, meg eleve stint pénzből vettem, szóval olyan, mintha ingyen lett volna, annyira nem bánom azt az elköltött eurókat. Ja, azt mégis összefarmoltatok. Így van. Összefarmoltam, hogy utána tovább farmolhassak. Tehát a farmolásért farmolás, ez a legjobb. Ez általában a legtöbb játékban így van, csak amikor erre rájössz. Mit törbe, az Elite Dangerous ilyen, hogy játsza, hogy nagyobb bűnhajó lesz, még több pénz jön, aztán még több pénz jön, és megint... És még nagyobb űrhajó, igen. És akkor nagyobb űrhajóval csinálhat ugyanazt, és így... Ja, akkor inkább mégse. Hát jó, de ha tetszik a játék, akkor ez van. vagy most a Destiny 2 is nagyon jó, hogy felhoztad, akkor felírom a listát. de nem írom fel, de azért... Most én abban vagyok beleszapódva nagyon mert ott is volt az a forszék, amiről múltkor beszéltünk. Igen, igen, az új déjelensz, és cucc. Én nem nagyon néztem utána, hogy az, az abú úgy mi van benne, és így meglepődve vettem észre, hogy a vége volt a sztorinak minden, és ennek kapták veszteket, amit így csinálgathattál tovább. Ugye, hogy így azért megy még a... Tehát a, a sztori úgy lezárul, de úgy az így, így folytatódik a, a története az egész MMO dolognak, mert valamilyen szinten ez is mmo -s. És így egyszer csak így megnyílt egy. Akkor a terület, ami nagyobb, mint ami én azt hittem, hogy az, az, az a, az a forszéken, és kész. Tehát egy ilyen Dreaming City nevű hely, egyszer csak így ott volt. És akkor is lehetett továbbvinni a, a mindent. És ott hát is voltak küldetések, ilyen? Küldetések, minden, de még nagyobb hely, mondom, mint a, a másik hely volt. És Szerintem. ott ilyen story küldetéseket nyitott meg a játék, vagy inkább ilyen formulós, ilyen wordquest szerű valamiket? Hát valamilyen szinten visz, visz tovább egy ilyen sztorit, hogy meg kellett találni ezt a királynőt, aki a forsaken a sztoriának a végén úgy, úgy nem lett meg. Uh -huh. Elvileg, ha jól emlékszem, akkor a, annak a testvére volt ott a gonosz, aki megöltem Kédet, és azért, hogy a... A, a, csávó. a Csajt, a igen, Hogy a csajt valami túlvilágról visszahozza, és úgy, úgy kiderült, hogy az annyira nem is halt meg. Mert most a Dreaming City-vel így köt, vagy így most beszélgethetünk azzal a nőcével is, meg elvileg lehet annak is olyan küldetés csinálni, de ezt így netről láttam, hogy miket lehet. Kár, olyan, hogy itt tényleg kapsz egy questet, és meg kell nézni netről, hogy hogy kell megcsinálni, mert annyira nem egyértelmű soha. Tegnap például belefutottam egy olyan búba, hogy ugye a játék az egyet mutatja, hogy hova kell menni, de nem úgy mutatja, hogy a térképen oda hogy oda kell menni, hanem úgy mutatja, hogy de arra. <gül> és akkor így mész oda mész, oda érte, akkor így arra, tudod, így mutogat. És van egy része, ahol nem mutogat tovább. Oda mész, és így nem mutatja, hogy merre kell tovább, melyen, hanem így áll az egész, így bebúzott. Na akkor ilyen régi vágású RPG-k, amikor azt mondja, hogy a háztól keletre, vagy nem tudom, és akkor azt mondja hát talán... így ilyen pont, pont megy mindig arrébb, tehát így Nézzed, hogy merre kell. Ja, nézni. azt hittem, is... hogy akkor a quest leírást kell jobban elolvasni, de... vagy nem tudom, és akkor oda van beleírva, de akkor az ez szóval, hát, nem vitt van, de például volt egy, van egy olyan quest, amit a mai napig nem csináltam meg, <coughs> hogy ott kaptál egy, egy Red King nevű fegyvert lehet összefarmolni vele, és minden quest lépcsőfogba te kapsz egy verset. És abból a versből kell neked kitalálni, mi a szart kell csinálni. Ez tök jó pofa én ezt a Sky jó, de engben, meg az ilyen, az... is szerettem. Jó, de nyilván is fel, az ember a netre azt megnézi, basszus, nem fog már se hogy most kipire a költő. Ez nem mindig így van, mert például most a Witcher és ott volt egy ilyen feladvány, hogy szobrokat kellett begyújtani, és hogy milyen sorrendbe kell begyújtani, és ott volt a vers. És akkor vers meghallgattam kétszer-háromszor, úgy abból rájöttem, hogy na, akkor... Yeah. Ez lenne a sorrend, és elsőre megcsináltam. Tehát nem az volt, hogy yeah. megláttam, hogy vers, és akkor egyszerre YouTube, és megnézem, hogy mi van, hanem először, tehát hogyha mondjuk három napig ott szoptam volna, akkor utána megnézem. Tehát, azért, tehát hülye gyerek, én sem vagyok, meg mazóista barom. Uh -huh. de, de hogyha tényleg meg tudom oldani, akkor nem veszek annyira segítséget. Én meg azt a bajt lehet, hogy annyira nem is tudok angolul, hogy ezt meg tudjam oldani. meg... Nyomik a Viser 3 magyarul volt, úgyhogy. Ja, igen. Meg nem tudom, nem egyértelműek a dolgok. Tehát amikor ad ilyen küldetést is, hogy hát vadász le azt a Vantics csókát a, a földön valahol. <gül> és így ennyit mond a játék. Jó, de lehet, hogy belebotlasz, nem? Tehát lehet, hogy van bele a játék. Vagy külön el kell indítani a questet, vagy mondjuk, hogy ne, hogy nem, csinálsz földön, olyan, hogy be, Nem, végig kell, végig kell nézni az összes ilyen, hogy hívják ezeket az ilyen titkos helyeket, az ilyen zónákat, és akkor ott, ott lesznek. Csak hát neten egyszerű megkeresni, hogy melyik zónában van, mint hogy. Ja, igen, jó, de gondolj bele, hogy mindeniket megnéz, közben mennyit fejlődsz. Hát nem. De gondolj bele így. Főleg úgy, hogy már olyan helyekre küld vissza, ahol voltál egy kismilliószor. Tehát egy kismillió még egyszer végignézni őket, nem, nem tudom. És akkor ott is kinyírsz valamit, de az lehet, hogy nem quest, vagy vagy, tudom én, tehát, nem. sokat kell majdnem marmolni az a tény. Ú, ami mostanában van, és felcseszi az agyamat, ott valamit nagyon elcsesztek a fejlesztők, van ez a Gambit mód, amiről beszéltünk korábban. Igen, amit múltkor, igen, az új játékmód. A, a PVE, kis PVP csavarra. Az az, amikor átkerülsz az ellenfélhez, nem? Igen, igen, igen. igen, igen. Tehát, az elej arról szó, hogy farmolsz az egyik oldalon, és van egy teleportkapu, és amikor a farmolás elért egy bizonyos szakaszra, akkor meggyék a teleportkapu, és ját lehet így időközönként ugrani. De mostanában ebben a módba, AFK emberkék kerülnek be, akik nem csinálnak mást, csak vagy neki szaladnak a falnak folyamatosan, vagy egy helyben pörögnek, és az a csapat, akinél van egy ilyen fószer, az masszívan szopik, mert hogy annyira ki van balanszolva a játék, hogy így nagyjából a két csapat, ahogy játszik, az úgy, így megy az adok kapok, tudod. De az egyik oldalon van egy ilyen AFK fószer, akkor borul az egész, és azok tuti hogy masszívan fognak végig szopni. Hát ez minden játékban így van, tehát hogyha AFK is, akkor... Más. Hát, jó, mondjuk a Battlefield nem nagyon jön ki, hogy egy AFK a 64 főszerben. Jó, de mert ott 64-en van a persze, de három 3-4-5 ember játszik egymással, úgy azért már könnyebben kijön sajnos. Igen, igen. És tehát esélyük nincs annak a csapatnak, ahol van egy ilyen fazon, és én mostanában állandóan ilyen meccsekbe futott vele. Ő mondjuk legutóbb az ellenfél csapatnál volt, de annak is Az sem túl élvezetes, hát, hogyha... ne nem, olyan, nem olyan íze van a győzelemnek olyankor. Hát nem. örültem annak, mert előtte meg. Ugyanezzel a csapattal toltam, csak nálunk volt ez az AFK köcsög. Na, én nem is értem az ilyen embereket, a csalókat, nem tudom megérteni meg ezeket, hogy így miért basszák tönkre más embereknek a szórakozását. Mert hát ezt, szerintem ezek ilyen... azért játszol, hogy szórakozz. Hát De ezek, ezek olyan kérdések, amikre senki nem tudja a választ, és valószínűleg nem is fogja soha. Soha. Remélem erre előbb-utóbb kitalálnak valamit. Benne. Úgy, úgy is van megcsinálva a játékmód, hogy amikor lejár, akkor Semmi gomnyolás nélkül. Megy a következő. Végül, igen. Tehát aki afkolben marad, de mondjuk ezek így kapnak valamit. Tehát, hogy már úgy mondom, hogy farmolnak de valamit de meccs, azzal, meccs hogy afkok. Elvileg kell. Elvileg kell. És azzal is kapsz xp-t vagy ilyen hülyeségeket, hogy nem csináltál semmit a meccsen. Még talán tárgyat is kap. Úristen. Hát de mondjuk akkor ezt a, ezt a fejlesztők is gondolták volna, hogy ez így nem lesz jó. Tehát tök jó lenne, hogyha mondjuk nem tudom, fél perc vagy egy perc, nem mozdulás után kivágná az egészet a rendszerből. Vagy de. Jó, de itt nem, nem az, hogy nem mozdul, mert be van szképtelve a csóka, hogy forog egy, egy helybe. Ja. Tehát így direkt... Tehát így... Vagy akkor nem szerez a... pontot. Aztán és akkor mondjuk, aki a... egy percig kurva béna, és nem szerez pontot, hát az kivágja, sajnos ez van, de hát... Meg legalább ilyet minek a játékban, hogy ki lehessen szavazni valakit. Ja, igen, kiszavazás. De azt nincs benne. Magyar kivéphetsz, és ha, de kivéphetsz. De hogyha két afkal vagy, akkor mit csinálsz, akkor ki szavazol ki? <laughs> jó mondjuk, az jó kérdés. <laughs> Akkor beállsz, de is afkolni tudod. Indítod a scriptet, azt forogsz, te is vörít, mint valami nem. Hát vagy nem is kell szkript ennyi, hogy a, a, sticket, vagy a kontrollert rádogod, és akkor a sticket kiakasztod és pörög. Na mindegy, remélem ezeknek az embereknek van egy külön helyük a pokolban. <gül> <gül> hogy és ott nem lesznek afkok. <gül> ja. Ott afkolhatnak ezért. <gül> de csak ezért, hogy farmoljon, érted? játszol. Jó, ilyet régen én is csináltam, tehát a morrowind Jó, de... Jó, de nem csesztél más ember. Tehát... Ja, nem multiba, tehát hogy én, én a Morrowindbe be csináltam azt, hogy ja, ja, ja. abban még volt ilyen atletika skill, és fogtam, beálltam az ajtóval szembe, és lenyomtam a vét meg a capslockot, hogy fusson a csóka, és tettem oda a követ, vagy nem tudom mit, és akkor futott a falnak, és akkor az atletik skill ott hagytam egy napra, és akkor 20-ra a fölmen Ilyen, ilyen, ilyen csináltam. <coughs> Jó, de mondjuk az a az, lényeg nem cseszték ki másra. De mondjuk ott van a, a Team Fortress 2, ott vannak időszerverek, amik direkt arra. Meg, meg ott cseszel, cseszel ki másra. Tehát ott mindenki azért lép föl. Meg a cségo is ezek az időt, amikkel én is szoktam betleni. Ez is csak azért van. Ott, ott mindenki azért lép föl, ergo nem cseszett senkinek a játéka. Igen, ott az csesz fel engem, amikor olyan szerverre lépnek be ezek a gyagyások, ami nem -szerver, hanem ott játszani hanem és akkor ott van két-három ilyen debil, akkor tud egy szapsz végig. Hát Én jó, de ez, a, de ez az emberi hülyeség már, tehát, tehát konkrétan telibe le van írva a pályánál, hogy Idol Achievement, meg nem tudom, ilyen idől Farm, meg ilyen cuccok, és hogyha valaki azt nem, nem bírja eló, nem bírja felfogni, és máshova lép be, jó, hát oké, más értékát teszi tönkre, de hát ő a hülye, sajnos. Hát ez van. Így van. Na, de meg a Fortnite-ban lehet-e afkolni? Vagy... Hát a Fortnite-ban fogalom is, mert egy percet nem játszottam vele. Ezt, ezt a hírt csak azért tettem be, mert a... Mert, mert majd így kell, krikbétes címet tudunk adni az adásnak, hogyha beszélünk a fortnite pro Ja, igen, Fortnite, Fortnite, ezerre legyen ez akkor. Igen, igen. Ú, nem hiszed el, mi történt a Fortnite-ban. Ja, igen, igen. Hogy, de amúgy nem hittem volna, hogy a... Bár mondjuk amennyi pénz van benne mostanság, nem véletlen, hogy a Sony erre bórintod rá, hogy ebben lesz először cross-platform. Vagy igen, nem hittem volna, hogy ez fog történni a Fortnite-tal. <gül> hihetetlen dolog történt a Fortnite-ban. Igen. Ugye ez tényleg tök jó, hogy a Sony rából intott, tehát kíváncsi vagyok, hogy, e, hogy, hogy lesznek-e még ilyen játékok, mert ez ilyen tökéletes tök jó. Ez korábban is volt. Hát a Rocket league de például az Xbox-osok nem, nem. játszhattak együtt, nem? Fortnite-tal is volt, csak kivették belőle. Ja, érsz, és most visszatették? Amikor kipróbáltuk a Fortnite-ot, akkor játszottunk kugommal, meg a barátjával, és a barátja az PlayStation 4-ről játszott, úgyhogy mi meg PC-n és ott volt benne a játékban. Jó, de Xbox-osok és PlayStation-osok nem játszhatnak együtt. Nem. Mert most már ez van, meg azt hiszem már Switch-el, meg ilyen hülyeségeken is tudsz játszani. Hát ez egyébként jó. Főleg, hogyha maga a játék így technikailag nem olyan. Vagy azért jó, ez egy TPS-t. Na itt van, ész, itt van, hogy PlayStation 4 ről ma indult publikus Fortnite beta, már támul, hogy ezt, ezt, azt a lehetőséget, hogy platformon kívüli játékosokkal is összeméliük magukat. Mostantól az ellenfeleink érkezhetnek Android-ról, iOS-ről, Mac-ről, PC-ről, Switch-ről és Xbox ról Az mondjuk annyira fura. Hát, igen, főleg, hogy mondjuk jön egy pc és lealáz de hát jó. Már mondjuk most már az, az Xbox-osokat is nem is. biztos, az Xbox-osokat most már nem biztos, mert, mert ott már ugye most kapott dedikált billentyűzetegért támogatást. Ja, tényleg. azt nem is igazán értem. Elvileg valami részerökütyűvel működik. Nem az lesz, hogy boldog-boldogtalan bármilyen rá rácsatlakoztathat, hanem a kifejezetten erre. Ez a legális csalás. Ez nem biztos, hogy mindenki örülni fog neki. Én rohadtul nem örülnék. Azt viszont nem tudják megoldani, hogy hogy azokat a te játékosokat teszik egy játékba, akik szintén konzorról pillanatjüzettel, meg egére játszanak. Mert nincs hát azt elég. nem hiszem, igen. Meg a most akkor, jelent. figyelj, most bedugod a kontrollert, e, bedob a játék, és e. átdugod billentyűzetre. És megoldottad a problémát. Mondjuk elvileg ez úgy van kitalálva, hogy a fejlesztők döntik el, hogy ők ezt támogatják el. Tehát nem minden játék fog ez működni. Jó, igen, először azt hiszem a warframe Warframe kap Igen. ilyen támogatást. Igen, csomó a olyan mindez. játék kap elvileg ilyen támogatást, ahol annyira nem számít már, hogy vagy PVP, tehát, hogy vagy PVE, vagy pedig Coop. Igen. Tehát, Igen. Aztán hát jó, csak amikor majd pvp vel is be fog gyűrizni, meg a warframe is van PVP része, oké, okay, hogy a kutya se játssza, de, de van. De majd, majd kiderül, hogy ezzel mit csinál. Én nem örülnék neki, de hát ez ilyen. és se, de hát. De ezért nem vagyunk konzolosok. Mi és akkor egy PC Master. -ra. PC Master, és a konzolosok pedig bekaphatják az összes... Nem, nem, Az összes kontrollerüket. Meg most már a billegy is. Most már a billegy is nyugodtan, igen. Hú, ha már előtt, ez a konzolos cucc, akartok kérdezni tőled, ez nincs felírva szintén. Nincs konzolom, nem is akarok venni PC Master. -ra. Jó, nem vele a lényeg. A kérdéshozat, volna nézted az új forza most már kijött az is. Ja, igen, nézegettem. Én kipróbáltam a demóját, nem olyan rossz. Bár látványra én szebbre számítottam sokkal. Nagyon szép meg minden, és a, én, én meglepődtem, hogy még az én gépemen is tudna, ahogy nézegettem a, a rendszerkövetelményeket. Viszont én kicsit csalódtam, mert én azt hittem, hogy az évszak változást azt nem pont formulással fogják megoldani. Az kicsit olyan furat. Tehát én azt hittem, hogy ha egy bizonyos idő, akkor vált évszakod, de hát úgy voltam. hogy leszik, én túl ja. hát az ilyen. Mondjuk úgy, hogy farmolós játék csak autókkal. Igen, igen. Úgy nézek a streamet, hogy miket lehet benne farmolni, és tényleg ilyen. Összefarmolsz egy csomó pontot, és akkor valami, hát ilyen nyerőgépszerű. Igen, és akkor kapsz ruhákat, szóval most már, meg minden akkor, hülyeséget. És akkor, és akkor kivőződés, sorsol neked dolgokat, és akkor kaptál egy gubicsizmát a Nem tudom, nekem ez a Forza Horizon amúgy tökéletes tetszik meg minden, csak, csak nekem az a bajom vele, hogy hogy most például az az egyik legnagyobb újítás, hogy lehet házakat venni, de könyörgöm, mindig ezt hozom fel, de a Test Drive Unlimited-nek az első részébe lehetett már házakat venni, és az mikor játék, és abban nagyobb terep volt, mint a Forza-nak a Horizon első vagy második részében, most nem tudom ebbe a harmadikban mekkora, és amúgy tök jól betették az évszakokat meg minden, de nem tudom valahogy nekem, mert ennek a játéknak a fizikája, meg, a, meg az autók mozgása olyan rohadt furcsas, ütközések meg sokszor olyan érzésem van, így, ahogy nézem a videókat, hogy, hogy elmegy a fal mellett, de közben a játék már úgy érzékel, hogy te ütköztél, és lelassít. olyan ha. kicsit fura. Nem tudom, sokkal dicsérik, meg jó kritikát meg kap. Ja, jó, játék biztos, meg van benne tartalom bőven, tehát, hogy rengeteg autó, hatalmas pálya, meg felfedezheti. Jől van no, 3 -400? Ja valamilyen ilyen, ilyen, ilyen roadt nagy szám. És még ugye lehet hogy hozzávenni DLC-ket, gondolom... Igen, igen, igen, igen, igen, Bár gondolom, a területeket is kapsz, de elvileg terület is szép nagy, meg versenyből is akad szép számmal, szóval. nem tűnik rossznak. Nekem, én nem vagyok hogy én a nagy autós, de ez egy ilyen, ilyen casual. Ez, ez igen, szív, igen. az egészet, ami nekem így tetszik, meg tartalom is van benne bőven. Meg, meg, meg tényleg az, hogy felfedezhetsz a hatalmas területet, nem az, hogy zárt pályán körözgetsz, ami egy idő után nem azt mondom, hogy mindenkinek unalmas, mert nem, mert én, én szeretek őt is versenyezni, de ez, hogy hatalmas nyílt terület, felfedezhetsz mindent, és már majdnem olyan, mint egy RPG-t játszanál, mert fejlődsz, meg, meg Ja igen, igen, sztoros. Hát Keresnem kellett, hogy hogy törőjem le a demót. <sínt> hát, bementem a sztorba, és így jó, akkor hol is nézek, sehol nincs. Jó, akkor, akkor saját programjaim így nézek Ott van, ott van, ú, ez az oké, okay, biztos ott kell. Oké, okay, rákattintok semmi, nem meg semmi. Jó klik, rákattintok, ott sincs semmi. Jó, akkor minden sem lehetne Elmentem a Windows-ba. Amúgy a... oda akartam, hogy. Vagy hogy a programok telepítése, törlés, ez a régi típusú törlés lett végül. Az, az működik, igen. Nem <gül> ott keresni az ember, hanem, hanem ott, ahol feltelepítettem a játékot, abban a kliensbe ér. Én nem is tudom, hogy mikor töröltem utoljára a játékot, szerintem 5-10 éve körülbelül. Íme gyomsz egy unistat, és leszedik. Igen, igen. Itt meg egy ilyen, ilyen funkciót érted. Még jó, hogy, még jó, hogy nem az van, hogy telepíteni, és úgy kell. Jó, hogy így megvettem a játékot, de nem minden lehet telepíteni, el kell venni valahol egy másik programban, ott nyomkodsz 300 gombot, és az <gibb> az ott majd megjelenik egy install gomb, és így rányom. Jó, hát a Windows az amúgy is arról már regéket meséltünk annak idején. Borzalmas. Igen. És így ezt nem értem, hogy ezekre az alapfunkciókra miért nem gondolnak? Tehát ez nem olyan dolog, hogy így hogy, hogy ó, tényleg. Erre nem gondoltunk, hogy vele essen törölni, tehetős játékot úgy feltelepítettél. Hát, mindegy. Vigyék Mi ezek. De még mindig tele van ilyen mobilos játékokkal, jól láttam. Hát igen, azt tele kell nyomni, mert ugye abban van a pénz, ezek szerint a forzát meg senki nem akarja letölteni a demót. Elindítod, és jó, így, de egy vegyesen vannak, tehát meg tudod te venni a Tomb Raider-t is, 20 ezer forintért. A Rise of the Tomb raider ami benne volt Hubble monkly is. Igen, igen. Meg a hellbree is meg tudod venni ért De miért Meg bárki, bármit Microsofton, amit másfél is lehet, Nem is értem. Hát itt az exkluzívokat kávé. A Forzát mondjuk. Talán. Az is, a Forza Horizon Ultimate kiadás, mondjuk, ha benne van minden, az 25 30 ezer forint. Igen, igen. Hát ez már az előző forzó is kulva drága volt, úgyhogy az, az már azt hiszem, de mondjuk az meg lehet, hogy még ennél is drágább volt. Már én nem is értem, itt azt írja, hogy előrendelés, hát ez már megjelent, nem? De hivatalosan, dobozosan még nem tudod, ha minden igaz, és azt hiszem csak az Ultimate-et tudod előbb játszani egy héttel, vagy valami esmény. Ja, ja, hogy akik megvették, azok az Ultimate-et vették. Igen, meg, igen, előbb, igen, igen, az igen. igen, igen. Aha. Vagy megkapták. Mert... Azt hiszem, ami október elején jelenik meg, ha minden igaz. De ez is mekkora gerincsenesség már, hogy. A játék megjelenik októberben, de az ultimate kiadás, az a játék, érted? Csak többet kell itt fizetni? Igen, és játszás játszás most? Most. Hát, hát most már az a nem előrendelő dlc lesznek, hanem az, hogy valaki két év múlva játszhat vele, -e, meg már most is, még az early is ez, ha úgy veszed. De ez. De ez, ez nem az. Jó, ja, hát ez nem az, igen. Meg az early ben az, az egyik húzó erő lényegében, hogy azt mondják, hogy mivel te előbb fizetsz, ezért olcsóbban kapod, mert lényegében még nem tudod, hogy miért fizetsz, mert nincs kész a játék. De itt már kész van. De hát igen. -e de játszod. Microsoft. Most a CEO10-be is tettek valami új tartalmat, de hát nem tudom, hogy... Hát abban szerintem, hogyha egy, egy, egy szint megváltoztatok, már több tartalommal, van, mint Startkor. Úgy az övetséges, hogy egyfajta ellenfelet tettek bele valami csontváz, aki fejedtje az cső. Hát te már kalózos játék, mit vársz? Hát, ez képest, ez az egyáltalán nem repetitív, vagy repetitív. Úristen, már én is rosszul értem ezt a szót. A birom, amikor így videóban négyszer elmondják, hogy repetitív. Hát olyan szó. Ja, mint, igen, igen olyan nincs. Repetitív, mert hogy repetitív, tehát repeat, is ismétlen a dolgot, ez ebből nétek Na mindegy. Hagyjuk, hagyjuk. Na, akkor uh, milyen témánk van még, amit... Jól lementünk a Fortnite-tól. De megbeszéltük a Microsoft-tól. Így van, és így van. Mit, és van. És most, hogy ennyit beszéltél az utóbbi időben, akkor most örülni fogsz, mert két olyan témajon amihez én, én nem nagyon tudok hozzászólni. És, te most betegen fogsz itt szenvedni, és én nevetni fogok rajtad. Meg fogok <síns> hogy mi, mi a helyzet. Ugye a napokban zajlott le, vagy hát mi, zajlik? nem, azt végén na nem mindegy, az Oculus Connect 5 Keynote, ugye? Most ez a Keynote, vagy ez a rendezvény igazából a developereknek szól főleg. De hát nyilván itt jelentenek be olyan dolgokat, amik az Oculusnak a jövőében nem csak developerekre fognak tartozni, hanem például ránk is. És ennek keretén belül bejelentették most az új Oculus nem azt mondtam, hogy konzolt. És egyébként tényleg nagyon abban az irányba mennek, hogy így platformosítják magukat. Tehát akkor milyen érdekes, hogy pont szembe mennek a, a világgal. Mert ugye mindenki azt magyarázza, hogy majd streamelve lesz minden, és nem kell konzol, nem kell gép, nem kell semmi, ők meg pont az elmentet. Mondjuk lehet, hogy ez az, az Oculusnak is fasza lenne, hogyha tudnád streamelve játszani a játékokat. Bár nem tudom, hogy tehát itt a válaszidő az annyira minimálisnak kell lennie, hogy valami elképesztő. Ugye, ezt, én... még, ezt még egy-két típusú játéknál el tudom képzelni. Tehát ilyen körökre osztó stratégia ott annyira nem számít, hogy ilyesmi. De, de én FPS már szingülbe se játszanék úgy, hogy, hogy, hogy késik. Tehát engem már ott is idegesítene. Autós nem megint nem tudom elképzelni. Most gondolj bele, hogy mondjuk, mondjuk így sportjátékot, mv t így játszaná, hogy, hogy minden egy másodperccel később van, vagy egy század másodperccel később. hát az őrületbe kergetne. Yeah, nem, nem jó az. Na, de visszatérve ide. Most bejelentettük a következő Oculus eszközt, ez pedig az Oculus Quest lesz, ami egy kicsit átmenet a mostani Oculus Go, meg a pc és Oculus között, mert és nyilván közelebb van az Oculus Góhoz, mert hogy ez a cuccis PC nélküli. Hát nem, nem kell hozzá. Mindenki azt várta, hogy most bejelentik a következő Oculus Rift 2.0-át, vagy valamit. De nem, bejelentettek egy olyan eszközt, ami szintén működik PC-nélkül, mint az Oculus Go. Csak ez már kap normális kontrollert, tehát lehet vele hadolászni. ugyanúgy hadalászni, mint az Oculus Rift-tel. És bejelentették, hogy rengeteg játék érkezik is hozzá megjelenésre, tehát több mint 50 játék lesz. Mondjuk ennek nagy része Oculus Riftes játék, amit átportolnak erre az új Oculus quest -re. De ha azokat megnézed, az nem egy, nem egy rossz felhozata. Az ára az kint külföldön 400 dollár lesz, úgyhogy nagyjából ugyanúgy van belőle árba, mint az Oculus Rift. Viszont ha azt számolod, hogy nem kell hozzá egy PC, meg igazából semmi. Semmi nem, nem kapsz. Vezeték nélküli, vannak rajta érzékelők, és elég sok új technológia van, mert például egy kicsit, kicsit behozták az AR-t is. Mutattak belőle olyan videót, ahol a csávó ül a cuccban, valahogy billentyűzetet is kapcsolat rá, nem tudom, hogyan, mert gépel, mondják volt dolgozik a vr -ban. és közben mászkál körülött a, a felesége, és így így integet neki, úgyhogy a csávó rajta van a cucc, ez az, az Oculus Quest, és közben így ilyen foltokat lát. Tehát nem, nem magát az egész területet látja így, mintha egy kamera menne, hanem valahogy az, az egész technológia úgy működik, hogy bárhol tudod használni, hogy letapogatja a körülötted lévő ö, környezetet, és ebből alkot valamilyen képet, amiből látja, hogy hát hova nem lenne szabad neked már nyúlni, és akkor ezt a képet valahogy elmíti, kicsit úgy, mint a, az Xbox-nál volt ez a mozgásérzékelő és z tudod. Hát ha az nem olyan pontos képet tudatni, de azért úgy, úgy lát mindenféle dolgokat körülötted és azt így 3D-ben le, letapogatja lényegében. Tehát most szóval ez, ez olyan-olyan, mint a sliders. A Na jó, pont nem a olyan, sliders. de... Hát ez nem, nem. <gül> Igen, nem. De nem mész neki a, nem tudom, a szomszéd néninek, miközben hadonászol. Hát nem, nem, nem pofán, csak a direkt akarod. <gül> ja, csak a direkt. És akkor azt mondja, jaj, nem láttam, de hát ebben már látsz, izé. de hogy látok, kikapcsoltam, mert nagyobb a teljesítmény. <gül> Na, szóval ez az cusz már egész, egész jónak tűnik, és olyan játékokat mondtak hogy működni fog rajta, mint például a Robo Recall. Amit te nagyon szerettél, és még állnod, hogy ez milyen jó, igen. Az egy jó játék, igen. Mostában nem játszottam vele, de nem az megmondhatatlan, leltehetetlen, hanem az a, ez a ha ezt próbált kérdezni akkor az a hűha játék, hogy hú, de jó így dövöldözni, dobálni mindegy. Meg a ez a másik, ez a Dead Buried, amit ingyen adtak szintén az Oculus ritz az is menni fog rajta, meg elvileg ahhoz jön valami olyan ilyen kiegészítés, vagy nem tudom hogy ugye letapogatja a környezetet. Tehát lényegében te a környezetedben fogsz játszani. Hát ez, ez, a, ez olyasmi, mint amikor a mobiloknál van az, a, amikor kivetíti például a Pokémon Go, meg ilyenek. Tehát, hogy most felveszi most a környezet, ki. és akkor oda teszi be én a mondjuk, karakter. Mit tudom, én egy hordóta a játékba, tudod, ahol uh -huh. a van ott egy asztal, vagy valami, vagy legalább valami, valami ilyesmi volt, hogy ott pakolhatsz dolgokat, és akkor az lesz neked a, a pálya, lényegében. De kicsit így próbálják bevonni az AR-t, így a VR-. Igen. világban igen. ami kicsit fura, nem mondom, hogy nagyon távol el tőle, bár a VR-nak tényleg az a lényege, hogy ott te a környezetet azt teljesen kizárod. És azért is működhet jól a dolog, de ezzel a letapogatással. Ez jó, mert.. mert igen, mert ebből a szempontból nem kell döntened, hogy te most AR- akarsz vagy VR-t, hanem egybe megkaphatod a kettőt. Ja, hogyha van, a fejlesztők is úgy gondolják, persze. Így van, így van. Mert mondjuk ez érdekes, ez mondjuk tetszett, hogy teljesen azért nem zárott ki a világot, mert ott bejött a, a csókának a felesége és akkor ott integetett, és akkor így volt egy ilyen sziluettje ott egy alapnak, tehát nem látta, hogy ez kicsoda, de nyilván, hogyha a más nő nem sétálhat be, akkor azt az asszony az... Igen, igen, igen. Tehát így az arcot nem látott, meg ilyesmit. Bár mondjuk az lehet, hogy szívás, hogyha mondjuk ezzel játszol, és akkor valaki integet neked egy csaj, mondjuk a feleséged, és akkor te a szeretőd nevét mondod neki, mert ugye csak foltokat látsz, és akkor nem tudod mi van. Vagy fordítva. Vagy fordítva, igen, úgyhogy ezzel csak óvatosan. Jaj, jaj. Igen, hát ha többen élnek a háztartásban, azért érdemes néha levenni. Néha, néha. Köszönöm a jó Na mindez, szóval ebben nagyon jó kis technológia lesz benne, meg ugye az az érdekes, hogy a Facebook ezzel az Oculus-szal abban az irányba megy el, hogy minél jobban szeretné a PC-t így leválasztani róla. Tehát ez a standalone megoldás az, ami neki bejön. Na most itt a probléma az, hogy ugye azért a PC és VR az azért a legjobb, mert ott azért ott a teljesítmény mögötte magának a PC-nek a teljesítménye most. Ezt ekkora eszközben ilyen árból kihozni, mert azt mondhatjuk, hogy most már a mobileszközök is egyre erősebbek, de ha megnézed egy, egy zászlóshajó telefont, annak az ára olyan hát már 300-400 ezer forint néha megvan simán. De most ez 400 dollár lesz, ami olyan 130 ezer forint, nyilván mire hozzánk kerül, lesz abból 150 is bőven. Igen. De, de nincs más lehetőségük, mert, mert muszáj kivenniük a PC-t, mert mindig a, a VR mellett az a legnagyobb ellenérv, hogy kell hozzá egy bivajerős PC, és még meg kell a cuccob is, ami kurva drága. Igen. És most... így, így lehet, hogy több ember be tudnak vonzani, még akkor is, hogyha nem kapod meg azt a teljesítményt, amit, amit egy, egy olyan PC mellett megkapnál. Igen, igen, és a fejlesztés is abban az irányba megy, hogy nyilván sokkal kevesebb erőforrás van, hogy mutattak így mit tudom, a pisztolyt a Dead hogy az PC-n az ennyi poligon, meg ennyi textúra, és hogy ez az Oculus Quest-en meg sokkal kevesebb poligon, meg egy textúrából megoldják az egészet. Uh -huh. ami hát nyilván szarabbul néz ki, de azért még mindig ez az élvezhető kategória. Hát jó, hát ez olyan, mint a PSVR, meg az összes többi. Tehát például ott a Resident Evil nem volt meg a kezed, csak a, csak a kész csonkok uh -huh. voltak ott előtted, meg ugye sokkal pixelesebb volt, kevesebb kisebb felbontásban futott. De, de hogyha ott vagy, és ezt látod, tehát ez annyira nem vág ki az élményből. Igen, meg most már rengeteg olyan játék van, amire ha azt mondod, hogy hogy ezt futatni akarod de a mobilon, akkor elhízhat, hogy ez elfut rajta. Itt van például a Beat Saber. Ha Beat Sabert megcsinálják erre az eszközre kiadáskor, akkor az már egy elég jó kis ilyen System Seller cucc, mert az egy marhajójáték, jó játék, annak sem kell szerintem túl nagy előforrás, és ha azt leszük, hogy két kézzel tudsz hadonászni, vezetékek nélkül, akkor lehet, hogy ez az élmény ezen az Oculus quest még jobb is lesz, mint a PC-s verzió, ahol ráhogy kötve egy ezért vezetéken keresztül a PC-re. És amúgy ezt a hordozható ezt úgy találják ki, vagy nem tudom, hogy ez hogyan működik, tehát hogy ez csak hordozható, vagy hogyha esetleg úgy alakul az élet, meg ráduksz dolgokat, akkor rá tudod kötni egy PC-re, hogy nagyon felbontásban használod ugyanazokat a játékokat. Ez egy remek kérdés egyébként, de hát egyenlően úgy tűnik, hogy ez csak hordozható. Verzió. Aha, tehát akkor nincs átjárás így a két lehetőség még között. Is, de egy egyébként nem lenne hülyeséges megjátszani. Tehát, hogy szóval Szerintem előbb, ez egy tök jó lenne, mert akkor, hogyha mondjuk nincsen még egy olyan PC, de ki akarod próbálni, akkor ezt megveszed ennyiért, és hogyha bejön, akkor meg azt mondod, hogy na, beleinvestálok azt. Még egy lépés elő, igen, és előbb. akkor még durvában megtudom. Ez nem lenne egy rossz ötlet. Én egyelőre úgy tudom, hogy ez csak ilyen standalon megoldás, tehát nem lehet rákötni semmit. Uh -huh. Viszont elég jó, elég jól működik. Ő mondjuk kicsit azért szuperlatívusú, beszéltek róla a marketing anyagban az emberek. Ezt érzek némi Hát ezzel, nyilván, hát azt nem az mutatják, hogy ez egy kalapszar. Azt mondjuk nagyon király, hogy te minden irányba tudsz forogni, mert uh, ugye ehhez se kell érzékelőket telepíteni, meg semmi, csak fölkapod, az egy hadanázzal is kész. És tényleg 3-60 fokba mindenhova, nincsenek vezetékek, tehát ez, ez a kettő, hogy mindenhova tudsz forogni, és semmi vezeték nincs, az elég jó szabadságérzetet ad meg tényleg uh -huh. ott kiviszed, kiviszed egy parkba, ahol nem futhatsz neki falaknak, aztán ott kóvályogsz össze-vissza, az mondjuk az elég király, elég királyú hangzik, mondjuk így elképzelek egy ilyen parkot, ahol sok VR-os egymásnak neki megy, mert közben Hát azokat jelzi egy ilyen sziluettel, nem? Tehát, hogy... Ja, tényleg lehet. Vagy tudom, vagy maguk a VR eszközök is jelzik egymást. Ó, az mondjuk melyik, mekkora király lenne már így összehozni egy ilyen VR... Nem is tudom, olyan, olyan programot csinálnak, ahol tényleg a VR eszközek egymást is jelzik, és mondjuk ilyen, nem tudom, olyan parkomba ki tudnátok menni, kicsit ilyen lézertek ilyen vagy paintball jellegű játékokat, és simán el tudnék ki, az mekkora király lenne már az VR-ba. Hogy, hogy olyan emberekkel játszol, akik elvileg tényleg ott Jó, mondjuk ez nem kell ott lennie, mert, mert ez már megoldható multiplayerrel lényegében vár, hogy... Igen, igen. Még egy párban nem is jól a lefedettség. Fülyes, jól jó. ezt, srácok, ezt ne csináljátok, mert még sok kihallgatjátok az adást, szaromság. Én, én, amikor ezt mondtad, hogy lesz ilyen, én azt mondtam, hogy fel fognak jelenteni majd közveszélyes dolgok, mert ott fogsz hadonászni a, a, a <gül> busz megállóba, és az öregnéni nem tudja, mire vélni a dolgot, és azt hiszi, hogy valami ufó jött, valahogy valami robot a jövőből, és az majd szépen feljelent mindenkit. Lehet, hogy az elején lesznek ilyenek. Igen, de ez ez a. Ez a ez a húzó ereje is, hogy szabadon tudod bárhol használni, de a veszélyforrása is, mert azért gondolj bele, hogy bárhol tényleg fölveszed, kiszaladsz az autóra. És szerintem lesznek ilyen halálesetek, hogy valami... Te meg gondolj bele, hogy most VR-ba vagy, mögéd mennek, leütnek, ellopják, és cső. Tehát, hogy nem tudsz felkészülni arra, hogy most lesz valami. És ez egy kicsit félelmetes. Hát volt ilyen, emlékszem, a valaki mobilról közvetített Élőadásban valami twitches, híres, külföldi, vagy nem tudom. És, és ott oda ment, egy Csávó leütötte, elvette a mobilját, és kutott vele, és ott volt az arca, és az alapján találták meg, mert közvetítette élőbe, és mindenki screenshotolta le, hogy ki volt az, aki ellopta, de például ezt a diárnál simán. Tehát úgy leüt, hogy elveszed az eszméleted, és azt sem tudod, mi van. Metró is szokták ezt csinálni, vagy láttam múltkor ilyen videót, hogy nőci nyomkodja a telefont, vagy Csávó, mindegy, és akkor mielőtt zárulna tudod az ajtót. Jó, pont kikapja. Kihúlik az ajtótól, és már fut. Igen, igen. És azzal nem, tud, mit nem tudsz velem, mit kezdeni, az, igen. Ezek az eszközök most már tényleg a telefonok a egyre drágábbak, úgyhogy ezzel vigyázni, oda kell vigyázni. Igen, tehát azért egy valami, valami, mostanában szokott lenni ilyen, ez a ez a peretsz, vagy nem tudom, amit így rá tudsz fűzni, és akkor beleakasztod a kezedbe, és azzal az, az, mondjuk így meg lehet oldani. De például ezt a viátszót, hát ez egy kicsit nehézkes. De hát majd biztos, hogy Jó, Mondjuk azért egy nehezen rángatják le a kezedről, meg a fejedről is, az az macerás. Három részből áll, értett? most letéték a fejedre. Ja, kirángatják a kezeitből. Ez egy két emberes lopás, <gül> hogy munka. Ezt így Jó, minden szóval az lényeg, hogy csak fényes nappal mászkáljátok ezzel az utcán. Tehát, hogy éjszaka Én a, a sikátólban nem De A élő lézerkardal. Ja, igen, persze. tényleg azt hiszed, hogy egy karatéba vagy, vagy nem tudom, és pont akkor csapsz hátra, amikor el akarját lopni, és, és egy alára vered a csávót <gül> ja, ja. Aztán leveszed, és így körül Ja igen, meg a másik dolog, ami nekem erről ugye beszéltünk már adásba is, meg szerintem más. Ugye van ez a vr podcast is, amit most nem reklámozok, de van. De van, ne reklámozjuk ott. De hát benne vagy. Meg ott is meg beszéltünk nincs. erről, hogy milyen játékokkal lehetne. Meg ugye múltkor mi is beszéltük, a, ugye megjelent ez a márvel Super Heroes Power valami. Igen, igen, igen, igen. És akkor ott mondtam, hogy hát innentől kezdve már csak egy nagyon pici lépés, ugye ugyanaz a cég a Disney, igen. a Star Wars jogok, és hát ide már kiadni VR-ra valami Star Wars játékot, ahol tudsz fénykarddal hadonászni, és most bejelentették a Vader Immortal Star Wars VR Series nevű... A legjobb cím, amit kitaláltak egy cím. Star Wars játéknak. szerintem. Igen. Hát elég bén a cím, igen és ez valami epizódikus jellegű epizódikus jellegű cucc lesz, és hát Darth Vader lesz a főszerepben, tehát most, hogy őt kell agyom benni, vagy ővel el fogunk menni, az nem, nem tudom, az, az kérdéses, mert ugye egyelőre csak egy tízer videó van, amit bele is teszek a, a sunozba, úgyhogy meg tudja mindenki nézni. Akik... Az, a baj, a... az a baj ezzel, hogy eddig, eddig ebből bármi lehet. Tehát ez... ez... Ez lehet egy táncolós hülyeség, lehet egy lézerkardos marhaság, lehet akármi, vagy lehet tényleg egy komoly cucc, ami jó. Jó, mondjuk az eléggé durva lenne, hogyha ez egy story alapú cucc lenne. Én a fénykardos marhaságot tartom a legvalószínűbbnek, hogy itt majd story based, érték. Igen? Tehát a premium storybase-t. Igen. És olyan-olyan experience-et fogsz kapni, mint hogyha mint hogyha néznéd az igazit. Ja. És nagyon durva vagy. És ugye e, e, az, ebben a reklámban is Questet húz fel a néni a fejére, úgyhogy ez valószínűleg a Oculus quest egy ilyen nyitóhúzó címe lesz. Ugye ezt jövő, magát a Questet, azt jövő tavasszal fogják már árulni, akkor már lehet megvenni, és elvileg ez a játék is 2019-ben kerül megjelenésre, és hát azért eléggé király lesz szerintem. Én legalábbis nagyon várom. Hát semminél több. Hoznak, hoznak, hoznak ki végre Star Wars fronton, a Star Wars VR játékért, tehát végre, végre hallgatják az adást, és végre felfogták, hogy ez kell a népnek. Hát e, amúgy ezt én sem értem, hogy még egy e, épkézláb, ilyen Star Wars lézerkardos, vagy valami ökösséget. Tehát, hogy látták a bic, megcsinálják a beatszérbőrt, <gül> csak Darth Vader skinnel, és ennyi. <gül> hát, így, Egyébként az a legnagyobb vicc az egészben, hogy, hogy az első, Igazán jól működő fénykard egy ritmusjátékban. Igen. Jelenik igen. meg a viárban is, nem a, nem a Lucas hozzá. Nem, nem tudom, pura. Vagy a Disney. Pedig aztán lett volna nekik is lehetőségük, tehát nem mondhatják, De hogy nem. Bőven. Csoda egyébként, hogy, hogy nem perelték be őket, a bicéveseket, hogy ilyen. Ó, érdekes ez a fegyvere. Honnan is ismerős ez nekünk? Levettük ezt már mi nem? Hogy nem tudom, hogy ennyire lehet ezt így. Egy, egy fénylőpöcköt levédeni. Mert ugye a Beat Saberben nincs ezt hogy ez egy fénykord. Hát igen, csak a róla úgy néz ki. Ez. Light Saber, tudod, Beat Saber, az van némi áthallás. De no. Most lehet, hogy túl későn olcsolódott fel a, a, a Disney, hogy lehet ilyet is csinálni. Bár azt ki tudja, ha jó lesz a játék, akkor mondjuk azt nem mondom, hogy tehát egy játék nem fogja eladni a gépet. És mondjuk hogy fura, nem, hogy erre, erre adják csak figyelt. ki. Tehát, hogy ezt nem fogják mondjuk sima Oculusra meg az összes többire kiadni. Szerintem, Vai... szerintem kiadják a... arra is. Mert itt egyelőre az volt, hogy questre jelenik meg. Aha. Mondjuk azt nem és nem. akkor lehet, hogy ilyen időleges cucc az egész, és akkor később Lát, fog megjelenni. van eszik, akkor úgy csinálják meg, hogy megjelenik. Tehát, hogy megírják oculus és akkor azt portolják vissza questre mert ezt ezen a fejlesztői konferencián nagyon mondták, hogy, hogy játékokat visszaportolni ilyen nagyon kevés munka, tehát ilyen pár hét alatt simán megcsinálja egy indie fejlesztő csapat. A azt nézem, hogy, hogy ez, a, ez a csapat, és, a, és a, az Oculus, meg a Disney, ez több dologra is összeszövetkezett, és a, az első az a Ralph Breaks VR, tehát az a, a, az a mese, az az animációs mese, a Bontó Ralph, vagy vagy, vagy mi a franca neve, nem igen, tudom, az lesz majd 2018-ban, és egy no, meg nem, nem, nem nevezett Marvel, Marvel Adventure játék, ami szintén 2019-ben jön. most. Itt a leírásban, most így, így, így, így pont, pont le is keresek. Na, akkor ezek szerint nem csak egyetlen dolgot csinálnak, ezek. Na, és ez, ez idén, évvégén jön, az király. Ö, igen. És akkor ez a Marvel-es, meg a, meg a Star Wars-os, az pedig jövőre valamikor. Már ugye ez is 2019 igen, 2019 Oculus 2019 Quest-en. 2019. 2019. Mondjuk igen, itt érdekes, hogy itt van, hogy Launches on Oculus Quest. Tehát lehet, hogy egy-két héttel előbb jelenik meg, és akkor később meg elérhető lesz mindenhol. Mert akkor nem hiszem, hogy így mondták volna. Hát ez, ez mondjuk elég jó húzás egy ilyen játékot nyitó címnek tenni, egy új eszköznek. Tehát ez, erre van lehet azt mondani, hogy az már el fogja eléggé sok embernek adni. Hát csak nem 10 perces legyen, mert legyen jó. Mert ha hát most megjelent a, ez a marveles, akármi, és ezt is azt csinálták, hogy akkor, jó, akkor mostantól így járuljuk a risztet, hogy Igen. ezzel a játékkal. Kezdjenek rájönni, hogy ez, hogy ez működhet, mint a konzoloknál például, vagy, vagy akármi, Igen. hogy összecsomagolnak dolgokat, amik jók, jó dolgokkal, és akkor azt venni fogják. E, e, nem is hittem, hogy van ilyen. Engem meglepett. Hát ezt izének, hogy, hogy az exkluzívok aladják el a konzolt. Most ők is konzolusítanak, szerintem egyre jobban. Kezdem azt jönni, hogy az Oculus meg az ilyen, a vr cucok le vannak marad egy-két éve, és lehet, hogy a Microsoft dolgozik náluk, nem? Csak így, így, így át vannak írva a, a, a pulcsik, hogy nem Microsoft átva húzva, alatta Activision átva húzva, és a adon írva, hogy Oculus. Tehát én nagyjából így képzelem el a, a dolgozókat ott a csapatnál. Hát végül is lehet átjárás van. Na no, legalábbis a marketing részlegem, mert az, amit meg, művelnek, az borzalom. Meg ugyanazt a piacot akarják, mint igazából megtámadni. Ez ugyanaz a célközönség, úgyhogy nyilván marketing szakemberek már rávilágítottak pár tényre, hogy mi az, a működik, és akkor mindenki ugyanazt próbálja. Igen. Jó, a Star mint a, mint a horgászoknál tudod, hogy egy egymástól, hogy na, milyen csalival mész meg. Ja, amire harapnak, igen. Fonsz, és ó, azzal, ú, akkor én is. <gül> van ez így Így megy. Amire harapnak az emberek, nyilván mindenki azzal fog pecázni rájuk. És hát a, az exkluzív címek, azok eladják a, most már az Oculus riftet is, meg az Oculus mi questet? Quest-et. <gül> az, <gül> az Oculus Go. Ja, nem, Oculus az Quest. No, is az Oculus go is eladhatja valami, de azt szerintem, most mondjuk ki bátran, az a cucc egy vezetéknélküli vezeték VR-pornó eszköz. Mert ugye, miért, bárhova van hozzá egy ilyen kontroller. Amit kontroller, ugye a bal kézbe teszünk. Van egy szabad kezed. Igen, nyilván. És így kész, hogy ne viszont, nem is kell magyarázni, hogy ki a közönség. Istenem. Ez, ez, ez most nagyon rossz volt. Hát nem, nem. Ez, ez... Akinek Oculus gólya van, mindenki nézze ilyen magába, és ne hírezteje senkinek. Hát Én akkor van. a barátai nagyon furcsa szemben fognak ránézni. Főleg olyanok, akik meghallgatták ezt az adást. Így van, így van. Viszont ez a quest tényleg érdekesnek, tűnik már abból a szempontból is, hogy maga a kontroller az, az tényleg elég jó ki van találva. Kicsit ilyen tovább gondolt, hasonlít a a touch controll erre, csak itt kicsit más, hogy működik a dolog. Tehát máshol van a... Tehát ilyen kis glóriát kapott a kéz körülfutó kis izé helyett. És teljesen jól működik. Tehát ugyanolyan pöckök vannak rajta. Elvileg volt valami olyan hír, hogy lecserélik touch-okra. Tehát olyan hasonlóan, mint a Steamnek a kontrollere. Igen, igen, igen. valamilyen a pöckök helyett ilyen touch lesz rajta. Azt marha jó lett volt, hogy elvetették, mert szerintem ez a köckös megoldás kurva jól működik VR-ba. De ők lehetne alternatív lehetőségként odaadni, nem? Hogy, hogy többféle kontroller is, akkor azt döntheti el, aki vásárolja. Nem tudom, hogy annak van-e értelme. Hát miért lehet, hogy valakinek meg csak azt tetszik, ami például neked meg annyira nem. Jó. Ja. Vagy a, a gyárthat hozzá kontrollereket? Vagy bárki csinálja. Igen, igen. Nem tudom. Nem, a touch control nekem nagyon bejött, az, az jó, működik, és ezt tényleg mindenki dicséri. Ugye arra érdemes volt várni, mert az nem jelent meg az okoluszsal egyből, hanem az később jött ki. De hát jól jó összerakták. Jobb lett, így a live control. -re. Hát majd szépen lassan fejlődnek, onnan ezek is, meg jó. hogy elesik a másiktól a lehetőségeket, meg a trükköket. Új Oculus eszköz másik nem jelent meg, tehát ugye, Rift, ugye riftet várt mindenki, hogy az megjelenik, az nem jött. Még mutogattak pár dolgot, hogy szoftveresen mihogy fog működni, mi az, amin dolgoznak, bejelentették most azt, ami neked is írtam, hogy ez biztos tetszene, hogy ugye mondtam, hogy játékokhoz lehet a achievementeket szerezni, és ezt ja, így igen, a falra. De most már azt is meg tudják csinálni a fejlesztők, hogy a játékokban szerzett achievementek azok a VR szobádban ilyen kis szobrok, vagy akár ilyen használható eszközök is, mit tudom én, tehát valami a jó, ami körbe repül. Tehát most már konkrétan végül is, akkor a szobád lesz teljesen tényleg a, mondjuk a Steam profilod? Hát mondjuk igen. Mert ott, mert ott lehet ilyeneket ugye beállítgatni, no. meg az ilyen profil oldalakon. No, no, no. Mondjuk elvileg, tehát ezt ez tök jó, hogy a szobádra így gondolnak most már. Tehát nem úgy, hogy a szobád, amit el tudsz aszkodni minden hülyeséggel a lootboxokból, meg ilyenek, hanem hogy tényleg mint egy profil, mint egy bemutatkozási lehetőség. Ez nekem tetszik. Ez jó, mondjuk ez először a Várvnél volt, hogy ilyen szabályt be tudsz rendezni. És ott. Ez már az elején megvolt. Hát jó, de az egy kicsit ilyen kaotikus. Igen, meg ott kicsit második meg szerintem a, az okonosznál sokkal jobban megcsinálták a dolgokat. Tehát hogy Várnél volt előbb, meg ők erre is gondoltak, hogy játékokban szerzett cuccokat és azokat. Itt tudod használni például a. a Left for Dead játékból az Elinek van a a sapkája, vagy a kívekkel, hmm. az a csávot Az egyik csávó. Mi az a egy piros baseballsakka, de most már nem... Igen, igen, ki. Na, az, ki. Az, na. Azt, azt lehet használni a szépen. Tehát ha van egy, egy avatárod, fel tud tenni a fejére is. És akkor cső. Tehát, hogy ez így, így, így már ott működik. Tehát lényegében az Oculus most csak felzárkózik, de... de igyekszik. És ha azt nézzük, hogy a web meg mennyire nem halad sehova, tehát nem csak utolén, nem sokára a Facebook ezekkel a dolgokkal, hanem... Le is, le is hagyja. Ja, nagyjából ennyi, hogy gondolkozok, hogy volt-e valami, amit itt ezen a, az Oculus Connect-en mutogattak, és érdekes lehet, de... Ja, ú, volt egy nagyon jó kis technológiai dolog, ami nekem még tetszett, és ez nem teljesen a VR-hoz, ez a VR-berkeim VR belül fontos, hanem ugye a Facebook most kitalált egy ilyet, csinálnak 3D fényképet. Uh -huh. ami, ami úgy néz ki, hogy most már a legtöbb fényképezőgépben van duál kamera elől, és a két kamera képével lehet olyan képet csinálni, ami, hát kicsit, mint a, mint a régi hologramok voltak, tudod, hogy mozgattad, és akkor más. Ja, igen, igen, el, igen. Csak ez tényleg ilyen 3D-s. És ezt tudod, a telefonon is meg tudod nézni, hogy mozgattad a telefont, és akkor ott is ilyen 3 d lesz a kép maga. Van, van benne mélység, meg minden. Annak köszönhetően, hogy két ilyen látószögből veszik fel, hogy fényképezi le a képet, és akkor ebből összerakja az egészet. Szóval ezek a telefonok már ezt tudni fogják, és ez VR-ba is nyilván ez így, így nézhető lesz. Tehát, ilyen képeket tudsz forgatni majd a kezedbe, ilyen három d ami szerintem tök jó Ó, ha nyilván nem fogja megváltani a világ. Ja, de... hát Én e Ettől nem fogok 100 millió VR-t eladni. De, de úgy nem rossz, ez el jó pofa is És hogy ezek így bejönnek, tudod, így be Befúrják magukat az ember mindennapjaiba, meg most már, tehát egy csó lehet csinálni például a Facebookon keresztül, hogyha a VR-ba telefonálsz, ugye van ez a Facebook Spaces, ott te fel tudsz hívni bárkit, aki a Facebookodon ott van, és amit a videó telefonálnál vele, csak te nem a kamerát mutatod, hanem magadat VR-ba. Igen, tudom, igen, mondom, igen. Szóval. Tehát ez, ez, ilyen, ez ilyen tök jó, hogy ezeket így próbálják összeolvasztani, hogy minél jobban az emberek mindennapjaiba egy kicsit így ez így be furakodjon Meg most, vagy ezt a questet is kiadják, ez is tök jó lesz, mert tényleg olyan célcsoportot lőnek ezzel meg, akik amúgy nem vennének méreg drága gépen. Igen. igen. Hozzá egy egy élek... ez, tényleg, ez majdnem olyan jó, mondjuk demónak kicsit drága, de ezt, ezt felfoghatod úgy is, hogy majdnem mint egy demo. Bár mondjuk, hogyha tényleg valaki ilyet akar nézni, az menjen el valami áruházba, vagy nem tudom, ott lehet pár ezer ki kipróbálni ilyen dolgokat, és akkor... É. Ott le, tudja, le tudja tesztelni, hogy ő egyáltalán hányet tőle, vagy mennyire van rosszul, vagy mennyire érdekli, vagy mennyire szippantja be. És egyébként szerintem arra jól csinálják, mert most így lefettek egy egész nagy palettát. Tehát ott van a 200 dolláros Oculus Go. A pornosoknak. Hogyha csak, hogy csak pornotok azt nézni. <gül> ott van 400 dollár ért maga ez az Oculus Quest, meg hát kb. szintén 400 dollárért a Rift, ami Hát de jó, ahhoz Te még, kell, az le, kell, ahhoz egy még kell egy gépet. Tehát az, az, ahhoz még kell egy gép kifogás, az most teljesen kiesik, mert ott van ez a quest. Tehát most konkrétan ezzel a questtel, ha úgy veszed, akkor egy 1500-2000 dollár spórolsz, mert, mert nagyjából annyiból tudni összerakni Ahoz egy gamer Ami, ami normál, tehát mondjuk egy ilyen 80 assal mert hogy az minél nagyobb erő, annál jobb. Ja, én kíváncsi leszek, hogy ebből mit hoznak ki. Jövőre jön a megjelenés, meg jön ez a Star Wars játék, meg ki tudja, mit? Meg hát ez a Marvel cucc, akkor még az, az is az ki tudja, ki. mi lesz. Egyébként most, hogy most így összebútoroztak a Disney-vel, azért ez eléggé jó kis uh, jövedelmező kis kapcsolat lehet, mert ha megnézed elég sok cím van náluk, amit... Igen, igen, igen. Nagyon jól lehet így járosítani. Hát konkrétan szinte az minden. Az, az egy jó húzás volt, most jön ez a Star Wars-vonal, Star Wars-ból lehetne valami űrhajó vezetős dolgot, mint amilyen volt az a Star Trek Bridge Commanderes dolog a ubisoft vagy vagy azt hiszem, a Ubisoft csinálta azt. Az is ilyen viáros, dolog volt, és például ilyet simán el tudnék képzelni Star wars is. Jaj, ja, simán. És jól meglátjuk, miket hoznak ki. Én kíváncsi leszek. Így hát biztos be fogunk róla számolni aztán majd. Átél rajta vagyok témán. Így van, ennyi. Megha erre kíváncsiak voltak, akkor uh, VR már most gondolkozom, hogy hogy van leírva az url t de VRHír.com <gül> vagy hu. Hát de, majd linkel be, be, aztán az ügyben még egyszerűbb. Jó, jó, le, le belinkelem. Megnézem. <gül> jó, van hú. De belinkelem most a show Ha valakit érdekel, akkor a vir cikkeket olvashat. És minden újdonság itt van a vr aki a Oculus quest esetleg többet is szeretne tudni. Na most, hogy így nézzem az oldalt eszemült, hogy például a, a Lonecónak is jön folytatása. Ja, igen, igen. A cím volt eddig, és a cím eddig az oculus Oculusra. Ja, de nagyjából ennyi, amit én most így hirtelen lehetnek erről mondani. Aki VR-ra rá van kattamva, az nyugodtan ott. Tök jó lesz. Én majd gyűjtem hogy az öcsirmenteket a kis szobában. <laughs> Uh, megint kell játszanom akkor egy az élvel. Azt azt hiszem, hogy toltam A VR-os Szuperhatot. Mert abban is van egy csíment ami. Ami jön. még nincs meg. Hát figyelj, hogyha van olyan macsíment, ami még nincs meg, akkor az valójában nem játszott a <gül> Ja, bocs. De nekem erről ez a véleményem. <gül> <gül> okay, okay. Jó, de azok az acsímentek nem voltak még benne. Lett vissza. Az teljesen kapom. mindegy. Lett visszamével megkapom, mert megcsináltam, és most. Mit lehet hogy tényleg elindítod, akkor utology megkapod, mert nekem már volt ilyen. De még én nézegettem, hogy adnak-e most, mostanában valamit, semmi újdonságot nem találtam, meg nekem nem is frissült, mert most tudni kell, hogy ez a, ez a szobarendezés meg minden eddig béta állapotban volt, és most kijött a bétából, és megjelent mindenkinek, aki nem kérte a bétát annak is. Most már így kiforradta magát. Tehát ezért nem volt ez ilyen nagy szám, hogy én ezt már nagyon régóta használom. Igen, és igen. És aki eddig ezt nem használta, be nem lépett be. Ez hát ennek az nagy újdonság. eléggé, igen de hogy akiknek használták, azoknak most nagyjából csak ez az achievementes dolog, hogy most már tárgyakat lehet bepakolni így játékokból is. hogy ha fejlesztik úgy döntenek, hogy akarnak ilyeneket osztogatni, mert pedig miért nem akarnának. Ja, ja Ez jó pofa, meg ezzel meg lehet fogni az embereket. Legalábbis engem is meg lehet fogni az ilyennel, úgy, így, hogy. Most ezt ott még egy valami, az még nem olyan nagy szám, de most cross platform lett a, ez az avatar rendszer, ami az Oculushoz van, ami azt jelenti, hogy most már a stímes játékokban is ezeket be lehet pakolni. Tehát te tudod használni az Oculus-os avatarodat játékokon belül, akkor is, ha nem Steam-es, nem Oculus, ez nem Steam-es. Steam Steam -e. a játék, ha a fejlesztők belerakják ezt az avatar támogatást, akkor, akkor ugyanúgy az Oculus-os avataroddal tudsz hazanászni ott a Steam-es játékban. Hát az ilyen kis, azért, kicsit nyitottabbak most. Mondjuk ez jó, hogy nyitnak egy másfelé mert régen, amikor beszélgettük még egy pár pár hete-hónapja, akkor még az volt a gond, hogy most na, most ez, valamire erre megjelenik, akkor a másikra arra fel kell törni, hogy működjön, vagy nem működik, vagy most ki fogják-e adni, vagy nem adják ki, vagy exkluzív, akkor ez így legalább jó, hogy nyittak egymás felé. Jó, hát ha van eszük, akkor tolják egy szekerét is. Persze, nem persze. Hát ez, ez mindenkinek jó. Potenciál? Igen, ez, ez mindenkinek jó. Vagy most szerintem az Oculus eléggé sok mindent elhúzott a, a Steam elő, vagy a Valvalon. Vagy a HTC, vagy a france tudja, hogy kinek a biznisze, mennyi, milyen mértékben, hogy ugye ezek mind együtt csinálják a, a, a HTC Vive cuccost. De hát na. No. Az a lényeg, hogy kapjunk új játékokat a VR-ről, meg, meg... minden másra is. haladjon a technológia. Így van. Ja, nagyjából erről ennyit. Szóval tök érdekes volt az a Connect megjelent valami ízejáték is, valami meghárs játék, amit tök pozitívan fogadnak egy csomó on Szintén ilyen volt oda, mint, mint az ijénél tudott, hogy ezt most bejelentettük, és ó, és már meg is jelent, és már meg is lehet lenni. Tessék. Ja, tesszük. ez az, igen. igen. <súrg> Egyébként ez egy jó marketing húzás, hogy akkor, amikor tényleg sokan figyelnek oda, akkor próbálj már megeladni valamit. Ugye, kedves ijé idióták. <súrg> <súrg> Tehát az, ez a jó marketing Mondjuk az érdekes volt, néztem a kínót, és voltak olyan emberkék, akik az első sorba tudod, így vették fel a kis telefonjukkal az egészet. És így fogtam a fejemet, meg! Ott van mögötted profikamerákkal, operatőrök veszik fel az egész kínótot. Miért nem biztos egészen az nézed? Most elémeszed azt a szaros telefont, fölveszed ilyen, ilyen homályosan, meg nem tudom, mindegy. Hát én nekem ez koncerteken is, meg ilyen helyeken is mindig furcsa. Tehát, hogy ott vagy, meg ott élvezed, meg mindenre, akkor hagyd már abidős franc és nézd, meg élvezed. Ja, ez ilyen, ilyen furba idegződés az embereknek, hogy De. bármi van, rögtön előkapják a mobilukat. A bíjukat aztán. Még ha 3D-fényképet csinál, azt még megértenéd. Hát <laughs> ja, persze, így... majd pont 3D-fényképet fog élni. <laughs> Mondjuk az a dolog, arra kíváncsi részek, hogyha ezek így elterjednek. Egyébként sok fasság elterjedt, amire az emberek nem is gondoltak volna, hogy hú, ez majd ilyen elterjedt lesz. Nem tudom, ez például. Most nem Igen. éveztem egy a neten, hogy valami fazon, van valami emoji korp, ami ugye ezt az első smiley faces így látott egy pólóra, és akkor utána onnan indult el az egész emojis téma. Köszönjük nekik innen is, és akkor ő... gondolom végig is közvetve nekik köszönhetjük az emoji filmet. És hol tartunk már, ott, hogy a legújabb iPhone-ba már te is lehetsz a szar. Tehát, úgy, beszél, hát mondja, úgy beszél, mondja, aki a, megveszi a legújabb iPhone-t ennyiért, az tényleg szar. Ennek Úgyhogy... hát, ez, ez a húzó címe, a... hogy is hívják te jó van ami. Biorsi, vagy nem tudom, nem, valami az ani, ani, animoji, animoji, azaz. Animozinak hívják. Elmoji, érted? Hát, ezért, nem szépen. ezért nem fog kályó ebbe beruházni. Nem, ezért nem. Akkor miért? Mi kell neked békénni? Semmiért. Ezen kívül, ne viccelj. <gül> nem jól semmi semmi. Hát az állja, ez biztos, biztos nem. Azt tudja. Na jó van. Akkor szerintem ki is tárgyaltuk. Kitárgyaltuk mindent? Meg, meg volt, meg volt minden. Még több is. Jaj, jaj. És megint úgy jutunk neki, hogy aliban téma, aztán megint fölhizlaltuk. Ez már van, nem, legközelebb a haladény semmit, mi a francnak. Úgyis az adások közben én jön man, egy, mindenki. Kuk egy, egy hónapig nem lesz még egy adás. Megérdik, hogy most Ja, el. igen. Mindig az egymásra várunk, aztán majd megy az egymásra mutogatás. Így van, így van. Na, viszont most akkor elköszönünk, és jövünk. Két hét múlva? Merek időpontot nem, tudani. majd meglátjuk. A két, a két, a két egész jól jó, de hogyha mondjuk közben lesz valami, nem tudom, nagyon durva dolog, akkor azt beoszthatjuk egy, egy ilyen tehát Két hetente lesz egy ilyen érzés, megbeszélős, és hetente meg mit tudom én, van egy téma, amit így kivesézünk. Festcast. Festcast. Mivel <gül> milyen festcast? Nem tudom, mondjuk 30 perc, vagy nem tudom. 30 perc na, van, is akkor osz így, egy téma, így is akkor így tudod. Na, rapid tudod. Rapidcast, vagy nem tudom. Rapid, na az is jó. Na, majd meglátjuk. Minden esetre. Aki, aki várja jövő héten rapid kezdet, az nagy <tose> <tose> kösztet. Szóval kezdet az még ne csalódjon nagyot, mert nem biztos, hogy lesz viszont. Két hét múlva azért reméljük, itt leszünk újra, és vesszük fel az új adást. Az új. Addig is mindenkinek egy sziasztok. Sziasztok.